що стемнівши, хиляться в зарості. Скрізь пустка. Андрій узяв ключ під стріхою і відімкнув двері. Холодною вогкістю потягнуло в обличчя. Оглянувся по хаті. Прочитав лист від мами. «Андрійку, як прийдеш, і мене не буде, не тікай нікуди, а жди». Так жаль, маму, ніякими словами не міг би висловити. Найшов корж надломаний і торкнутий плямками цвілі по нерівній поверхні. Шматок з'їв, а решту разом з половиною хлібини в торбинці поклав під мамину подушку. Він тільки і мріяв принести зароблений хліб. Карбованці сховав до підпіччя серед ганчірок. В селі вони були простими папірцями голодного. Пішов по садибі. Могилки почали заростати після недавнього полоття на райчику все припало пилом, де не затекло від дощу. Вулиця, як річечка бур'яну, пливла, зустрічаючися з подібними їй, поки дохлюпнула до площі, недалеко від якої під рештками тину, сиділа жінка з дитиною на руках. Зривала зелену кропеву і їла, пожувавши, давала дитині. Рідко сновгали люди, схожі на нецьосвітній тіні. Підходили до сільради подивитися. А там приклеєно газету, звідки літрами чорніє. Стало веселіше. Із фотографії надимається товставусий вид посередині. Зиркають по боках дрібніші панки з орденами. Також оголошення, що під страхом найвищої кари треба хоронити померлих. Хлопець, прочитавши сів біля стіни, трохи отстронь. Можливо, хто-небудь знайомий з'явиться. З дверей виступив обтеклий височинець і ладнається курити. А два старші вимандрували крізь бур'яни читати наказ, обмірковують його. Звісно, покійників треба ховати. Бо як же так? Чумав Чепиця, тоді пропали послідні. Що треба, то треба. А хто ж ховати буде? Ніхто руки з лопатою не зведе. Гідко сказати, скільки лягло. Скільки набереться? Ну та скільки. Кажуть, із наших 1700 по цілому селу вже є 830, про яких знають, що готові на місці по списку. Половина живих розбрелось. На стороні попадали. Хто ж зостався, той дохлий, Самого під руки води, і мруть щодня. З половини, що тут була, вже теж половина переставилися. Хлопче, ти чий? Катранників. Чого ж деш? Дома нікого немає, один, там страшно. Біда тобі, хлопче. Держись, може виживеш? Всі ми, як кажуть, поганяємо до ями. Озвався тоді одутлий, тяжко хмурячись і прихриплюючи. Таке й скажете. У нас тимчасові труднощі будівництва, а вам все як ніч. Все до ями. Один старший мружився, слухаючи, і відповів з посиленою байдужістю. Гляди, Грицьку, може знову доведеться живе курча їсти? Задишкувати, що на поготові тримав цигарку, обурено скинувся всім виглядом, але не сказав нічого. Помовчав, потім махнув рукою з виразом крайньої досади і пішов. Чого ви йому, прокурча, цікавиться співбесідник? Хіба не знаєте? Це ж той Грицько, що його замкнули в тюрму, бо він сіючи насіння в картузі сховав, одсидів своє і випускають. Бачите, такі ж комуніст їм. Він із району вертається додому І втомився дуже Зійшов з дороги, присів під хатою Так як цей хлопець сидить і відпочиває Очі заплющив А недалеко куриця греблася в смітці Знаходила зерно курчатам Грицько був виморений і голодний Уже й розпух Почув, що куриця землю дряпає І очі розкрив Бачить курча близько Він аж очима загорівся Простяг руку, вхопив курча і в рот його Хоч воно ще живе і пручається, він не жує разом з півм.